Zeigarren unitatea, atarian, erosle motak bat. Erosle mota asko daude. Batzuk erosle konpulsiboak dira. Hoiek, pensatu gabe, denetik erosten dute. Guztatzen zaien guztia. Beste batzuk erosle zuurrak dira. Eta hoiek, erosketak egiteko, ezuteia dirurik gastatzen, Dirua pilatzen saiatzen dira. Beste batzuk erosle zalantzatiak dira. Hoiek erosketetan ez dute jakiten zer erosi, zalantza asko izaten dituzte. Eta beste erosle asko maukazaleak dira. Hoiek herne egoten dira erosketak egiteko garaian. Eta maukak edo eskaintza bereziak aprobetxatzen dituzte.